Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. En l'informatiu d'avui ens fem ressò de les últimes novetats del procés de liquidació de l'empresa ceràmica Mongatina, però també tractem d'altres qüestions. Comencem amb titulars. Ceràmica industrial mongatina, dedicada al disseny i fabricació de peces de porcellana pel sector de l'hostaleria, començarà a aturar la seva producció aquesta setmana. Aquest assamem de l'activitat de l'empresa, on hi treballen diversos dienens, arriba després que el passat mes d'octubre inicies el procés de liquidació. L'Ajuntament de Tiana ha incorporat dos nous treballadors contractats a través de la segona convocatòria dels plans extraordinaris d'ocupació local per projectes pel 2010-2011. Aquests plans estan impulsats pel servei d'ocupació de Catalunya en el marc del projecte Impuls Treball. La subvenció atorgada per la Generalitat ascendeix a 14.000 euros. Avui dia 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de Lluita contra la Sida sota el lema Estima't, fes-te la prova, fes servir el preservatiu. Aquest any es pretén consenciar els més joves dels perills de contagi d'aquesta malaltia, ja que són considerats com un dels col·lectius més vulnerables davant del possible risc de contraure el VIH. L'Associació de Voluntaris de Tiana organitza aquest dimecres una xerrada que porta per títol El poder de l'humor. Amb aquesta activitat es vol posar de manifest la importància de viure amb optimisme i sentit de l'humor i com d'aquesta manera es poden afrontar problemes i situacions desagradables o difícils i fins i tot transmetre l'alegria als que ens envolten. I en esports, el club voleibol tiana continua immers en una ratxa negativa de resultats després de perdre davant el Premi Adal per 2 a 3 a casa l'última jornada. Aquesta desfeta de les tianenques confirma el moment irregular en què es troben les jugadores que acumulen dues derrotes consecutives al campionat de Lliga. Tiana, primera hora. Notícies. Ceràmica Industrial mongatina dedicada al disseny i fabricació de peces de porcellana pel sector de l'hostaleria, començarà a aturar la seva producció aquesta setmana. Aquest cessament de l'activitat de l'empresa, on hi treballen diversos tienencs arriba després que el passat mes d'octubre iniciés el procés de liquidació. Les negociacions entre els representants sindicals, els treballadors i els administradors concursals se centren en arribar a un acord per les indemnitzacions per acomiadament pels prop dels 150 treballadors de la plantilla. Els empleats sol·liciten un import superior al mínim legal de 20 dies per any treballat, des del comitè d'empresa consideren que seria una manera de premiar el comportament dialogant que han mantingut els treballadors des que van conèixer l'anunci de la liquidació. Els TNNs Angel Loscos i Blas Muñoz són dos dels treballadors afectats percursion a nivell estatal, català, televisiós i tot hem prescindir. Ho portem un met dintre nostre. fecte perquè a la persona com millor porta 40 any. però dintrere de tot en estat Jo particularment no els cap recances. L'única recança que causating és també una mica de mala gestió. Se' intenta, se hablan con el administradores que han venido per a si podem dar algun dia más que no sea el mínim que són 20 die 12 mensualades i s'està intentando el que pare que no és fàcil. L'aturada de l'activitat productiva començarà a partir d'aquest pròxim divendres i es fa farà escalonadament al llarg d'aquest mes. Es preveu que el 24 de desembre la planta industrial deixi de funcionar. Tot i això quedaran alguns empleats que s'encarregaran de vendre les existències. Des del Comitè d'Empresa, Jordi Sallarès ha lamentat el tancament de la històrica fàbrica que aquest 2010 ha arribat als 75 anys. Molta gent porta vides senceres treballant i tirant endavant la seva família amb els diners obtinguts del seu treball a la Montgatina. Aleshores, que de cop i volta una empresa de 75 anys deixi l'estacada i et trobis a l'atur, en aquests moments que no hi ha treball al lloc, realment és molt penós. Demà dijous els representants sindicals, els treballadors i els administradors concursals es reuniran de nou per mirar d'arribar un acord respecte a les indemnitzacions. En aquest sentit s'ha pronunciat Montserrat Moreno, una de les administradores concursals que ha manifestat la dificultat de donar resposta a les peticions als empleats pel que fa l'import per acomiadament superior als 20 dies per any treballat. Els actius, els mollos, totes aquestes coses del Ceràmica Moncatina tenen un valor equis quan l'empresa continua, quan l'empresa plega Pues el valor és molt menys, el valor de liquidació de les coses baixa molt Llavors, clar, tampoc, nosaltres no podem oferir el que no tenim. Ojalà puguem, però en principi en principi nosaltres estem en 20 dies. Ceràmica Mongatina va presentar un concurs de creditors ara fa dos anys, però finalment no ha pogut fer front al pagament de deutes. En aquest sentit, un dels segments de mercat amb potencial de creixement de l'empresa és la fabricació de productes per l'alta gastronomia. Ara bé, segons la gerent de Ceràmica Mongatina, Elisenda Casanovas, l'empresa no pot fer una reconversió per dedicar-se exclusivament a aquest sector per manca de liquiditat, per fer freen a les indemnitzacions de la part de la plantilla que es vehauria obligat a acomiadar si concentrés el negoci en aquest segment de mercat. A més, la seguretat Social ha reclamat 1,7 milions d’euros a l'empresa que s'ha vist obligada a tancar per la crisi la competència del mercat asiàtic i la restricció de crèdit per part dels bancs, tal i com ha indicat la seva gerent. Aquesta reclamació de deuta de la Seguretat Social, molt bé, ha vingut 15 dies abans que el jutge digui, senyors, això no va. Però clar, tot això no va per diversos motius. Per la crisi, perquè anem perdent marges, perquè no podem reconvertir una empresa, no es pot convertir una empresa de 250 treballadors a 70 perquè no hi ha diners per indemnitzar tot això i perquè els bancs tanyen les línies de finançació. En aquest context, una trentena de treballadors estan disposats a continuar amb la part del negoci consistent a fabricar productes destinats a l'alta gastronomia, però per fer-ho preveuen que hauran de dependre d'un inversor extern. Les dificultats també es deriven que, per imperatiu legal, haurien de tirar davant aquest projecte abans dels primers dies de l'any que ve.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 i periurbans. Em dóna els detalls la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Viviana Pérez. Dos peons de jardineria, doncs perquè dins el pla de parcs i jardins de Tiana del projecte 2008-2011 hi havia un seguit d'actuacions que s'havien de dur a terme i que necessitaven personal de suport. Aquests dos peons de jardineria que s'han incorporat a la brigada de manteniments de les zones verdes de Tiana, el que faran serà tot un tema d'actuacions preventives, correctives i de millora de nous parcs i noves zones verdes de Tiana que s'han inaugurat durant aquest, aquest any, com són el Parc Vicenç Lino Fernándiz, el parc Rafael Casanovas o el parc de Can Jordana. Aquestes actuacions es concreten en tasques de conservació i manteniment de la jardineria dels espais verds públics urbans, del seu mobiliari i de les seves superfícies i paviments. També en un control de la presència d'herbes a les voreres i escocells del municipi i en la participació en els programes de reposició i manteniment de l'herbrat viari i en el de millores en parcs i jardins de Tiana. Per últim, els dos nous treballadors també intervindran en qualsevol altra feina de suport a la brigada municipal relacionada amb el manteniment de la jardineria de la nostra vila. La finalitat dels plans extraordinaris d'ocupació local és fomentar l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur i millorar la seva capacitat d'adaptació al canvi, la seva qualificació i competències professionals. És en aquest sentit que, a banda de l'adquisició d'experiència laboral, també es forma els treballadors en l'àmbit en el qual han estat contractats. Viviana Pérez. Hi ha una formació eh, que és requisit indispensable de, de l'ordre de, de la subvenció dels plans d'ocupació on se'ls ofereix eh, un seguit d'hores de formació en aquestes persones per poder millorar eh, en un futur i posteriorment quan acabin els plans d'ocupació eh, el seu procés per incorporar-se al mercat de treball. Els plans extraordinaris d'ocupació local s'inclouen en el projecte Impuls Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya i volen ser una resposta immediata a la situació de crisi econòmica i de destrucció d'ocupació. És en aquest sentit que prioritzen les persones aturades que no rebin prestació d'atur o estiguin a punt d'esgotar-la. A través de la primera convocatòria, l'Ajuntament de Tiana va poder contractar un total de set persones que a dia d'avui realitzen tasques en tres àmbits municipals diferenciats. Un d'ells passa per l'arranjament de l'edifici de la Ciutat della de l'Escola Lola Anglada i el condicionament del camí escolar per potencial desplaçament a peu en detriment del cotxe. Un altre dels projectes passa per implementar accions d'estalvi energètic i un darrer consisteix en la implantació i execució dels serveis telemàtics de l'Ajuntament. Tiana Primera Hora Avui dia 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de Lluita contra la Sida sota el lema «Estima't, la prova, fes servir el preservatiu». Aquest any es pretén consencer als més joves dels perills del contagi d'aquesta malaltia, ja que són considerats com un dels col·lectius més vulnerables davant del possible risc de contraure el VIH. Segons els professionals mèdics, el col·lectiu que més ha augmentat el nombre d'infectats pel virus del VIH són els menors de 30 anys. Per tant, recau sobre les diferents associacions de prevenció de la Sida la missió d'informar dels seus perills dels més joves, com ha explicat la presidenta de l'Associació Ciutadana Anticida de Catalunya, Cristina Molina. Nosaltres, com a entitats que informem, el que hem de fer és sempre estar alerta, sempre informar, sempre per vindre, sempre entrar allà on es mou tota aquesta canalla, que és la població més vulnerable, i, i fer que, que, bueno, que, que tinguin consciència de que és una malaltia que valentitza la mort, sí, és, però que es, no és viu amb, amb una amb una qualitat de vida com una persona que no estigués infectada. Des de l'Espai Jove de Montgat s'han organitzat un seguit d'activitats en aquesta direcció. A les 6 de la tarda tothom que ho vulguis podrà apropar al taller Juguem contra la sida, on es desenvoluparà un joc que té per objectiu fer reflexionar els joves i informar-los de com evitar el contagi de les malalties de transmissió sexual. La informadora i dinamitzadora de l'Espai Jove de Montgat, Merche Rosales, explica en què consisteix aquest joc. Són una sèrie de proves que ha de superar cada jugador i la idea és que, bueno, que s'han d'imaginar que un jove que surt de festa amb els seus amics i es troba en situacions de risc per la seva salut. Més que res és per fer reflexionar d'una manera divertida com evitar la, les infermetats de transmissió sexual i mantenir conductes saludables que no posin en risc la, la salut dels joves. En realitat són diferents proves no només són preguntes, sinó que també hi ha algunes proves que s'han no sé, s'ha de dibuixar o s'ha de fer mímica o és com, com molt actiu. A part d'aquesta activitat, també a l'Espai Jove de Montgat romandrà oberta fins al proper 13 de desembre l'exposició Sex o no sex, organitzada per l'entitat Promoció i Desenvolupament Social amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta exposició consta de nou plafons informatius que promouen una actitud crítica davant les conductes sexuals de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 El control dels sorolls que sobrepassen els límits autoritzats i que poden ser molestos s'ha intensificat a Badalona, en el que va de 2010 la Guàrdia Urbana ja ha realitzat un 22% d'intervencions més que l'any passat. Les actuacions més nombroses tenen a veure amb les molèsties ocasionades per persones concentrades a l'espai públic, seguides de les que tenen l'origen en sorolls més propis dels domicilis particulars i també les molèsties produïdes pels sorolls dels locals. I a Mataró arriba el pròxim diumenge la tretzena edició de la mitja Marató Ciutat de Mataró i la dissetena Marató Escolar, que enguany ha batut rècords d'inscrits. I és que la cita esportiva ha aconseguit que les 1.800 inscripcions ofertades per internet des del passat 15 de novembre a través de la seva pàgina web s'esgotessin en només 24 hores. En total hi participaran 2.200 persones i hi assistiran atletes reconeguts com Maria Vasco, Txell Calduc, Asna Baum, Roger Roca i Jordi Escoriza. Diana, primera hora. Notícies.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 i a Conxa Porrera, encarregada de la xerrada i responsable de formació de l'àrea de voluntariat bàsic i de l'àrea de suport emocional de la Federació Catalana de Voluntariat Social. És molt important l'humor en les nostres vides i com a voluntaris potser encara més perquè eh, quan, ens, quan estem al costat d'una altra persona que està en un moment desagradable, en un moment de precarietat és molt bo contagiar-li una miqueta aquest humor perquè les coses amb humor se sobreporten molt millor. La Serrada tindrà lloc a la biblioteca a Maratau aquest dimecres a partir de les set del vespre. En aquest mar també es farà un homenatge al dianenc Jacint Matas, que va morir el passat mes de juny. Matas va ser molt actiu en la vida social tianenca i va deixar la seva petjada en diverses entitats. La seva solidaritat amb els altres es va fer palesa entre altres vessants a través del voluntariat. Una de les entitats on hi va dipositar gran part dels seus esforços va ser l'Associació de Voluntaris de Tiana. La presidenta de l'entitat, Maria Cugat, ha recordat la que deixessin mates com a voluntari. Ell va estar a la Fundació Suport de Mataró, va estar amb els drogos dependents, tenia connexió amb la Federació Catalana del Voluntariat i tot això ho feia amb molta dedicació. Jo crec que a Mataró hi anava quasi cada dia. Fins que fa dos anys, quan es va començar a trobar malament, doncs ho va tenir de deixar, però llavors va dedicar moltes més hores a Projecte home. D'altra banda, la Biblioteca Can Baratau acollirà fins al pròxim 9 de desembre l'exposició Somatí, que ja es va poder veure mesos enrere al Casal de Joves de Tiana. La mostra ha estat cedida per la Federació Catalana de Voluntariat Social i vol donar a conèixer que el voluntariat és una eina per a la integració de la població nouvinguda. Tots aquests actes s'emmarquen en la commemoració del Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra el pròxim 5 de desembre. A l'actualitat, l'Associació de Voluntaris de Tiana ha engreixat el nombre de membres i ja s'apropa la vintena. La seva tasca és concreta en l'ajuda a les persones amb discapacitat, la gent gran o les persones amb problemes de drogodependències. També col·labora amb l'escola d'adults Timó. Radio Tiana, Notícies, Esports.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 detalls que van acabar donant els dos punts a les de premiar. El coordinador del club voleibolt i Enric Cardús dona la clau d'aquesta derrota. Sí que és veritat, el, i aquest sí que a fer memòria ara, que va ser una, una cosa que fallà estrepitosament aquest partit, va ser el saque, el saque nostre, el qual vam contribuir fins a 20 saques fallats. Eh, el qual Amb, amb un partit de fer perdre ja 20 punts de, amb el saque directament doncs és una edat important. Aquesta darrera ensopegada de la jugadora estianenca es la situa a la part mitja de la classificació. Ara es troben amb tres partits guanyats i quatre perduts, després de caure derrotades en els dos últims partits de Lliga contra el Bordils i el Premi Adadal. Precisament, aquests dos equips ocupen els llocs de privilegi de la taula. El proper maig també serà clau per les estianencas, ja que jugaran amb el tercer classificat, al Sant Boi, que ve de caure davant el líder al Bordils a casa per un contundent 0 a 3. Per tant, aquest partit serà una prova de foc important per calibrar les aspiracions reals del club voleibol Tiana, ja que s'haurà enfrontat amb els millors equips de la categoria. Informa't des de primera hora del matí a Ràdio Tiana. L'entrevista Viure amb alegria i practicar el sentit de l'humor és una forma de vida i una actitud que ens permet bandejar les situacions desagradables o difícils i aconseguir viure més assossegadament i més optimistes en el futur. Incorporar aquesta emoció a la nostra forma de viure ens pot dotar d'una intel·ligència superior capaç de superar grans obstacles. Tots aquests aspectes són els que es volen posar sobre la taula a la xerrada que ha organitzat l'Associació de Voluntaris de Tiana aquest dimecres a la Biblioteca Can Baratau. L'activitat anirà a càrrec de Maria Concha Porré que és responsable de formació de l'àrea de voluntariat bàsic i de l'àrea de suport emocional de la Federació Catalana de Voluntariat Social. I aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Maria Conxa. Hola, molt bon dia. Doncs primer de tot, quin és el missatge que voleu enviar amb aquesta xerrada que porta per títol, no ho hem dit, el poder de l'humor? Bé, de fet, eh, és molt important l'humor en les nostres vides i com a voluntaris potser encara més perquè...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 Uh -huh. Sí perquè de fet, doncs, hem de tenir en compte que moltes vegades uh, no només ens beneficia a nosaltres, sinó que d'alguna manera li encomanem no? a la gent que tenim al voltant aquest sentit Clar, de l'humor.: S'encomana perquè de fet el sentit de l'humor és com un sensor intern o una visió, per dir d'una manera optimista de la vida que permet tenir una actitud i una manera de viure que pot arribar perfectament als altres. Si sí, més no, en una societat com l'actual, i amb aquest ritme accelerat que portem, sembla que el sentit de l'humor sovint ens manca, no? Sí, sembla que això d'estar de, molt serios implica pues, poder tirar més endavant. En canvi, les coses agafades amb aquest toc d'humor, amb aquesta actitud que, a més a més, aquesta, tenir sentit de l'humor, a més a més, és una manera de, de, de viure, d'acord? Doncs eh, les persones amb aquesta curiositat el que fem, bàsicament, és eh, decidir afrontar les coses per la part negativa. De part, la part negativa és la que veiem més de pressa, no? I fent això hi ha persones que es deixen arrastrar per les situacions dolentes i trien patir. Però hi ha persones que decideixen que la seva pau interior és més important que les coses externes i tria gaudir i, i sentir aquesta alegria, l'alegria que ve de dintre, no? De fet, aquesta xerrada és la primera vegada que l'organitzeu, que, que, que la feu, vaja, i de fet Tiana doncs, tindrà l'honor de ser el primer municipi en doncs, acollir aquesta xerrada, però vaja, si més no, sí que havíeu fet un curs al voltant d'aquest poder de l'humor, no? Tenim un curset de, de 8 hores on es tracta amb molta cura tot el que fa referència a l'humor i a aquesta manera de viure, no? Aquí, Tiana, en concret... Uh, hem vingut, no a parlar de l'humor com tu dius, aquesta és la primera vegada però sí que hem fet dues xerrades més um, um, precisament uh, coincidint amb, aquesta, um, amb aquestes diades Viem no? fer l'any passat i l'any també vaig venir yeah. <fixi> i de fet hem de tenir en compte que l'humor és útil doncs, sobretot doncs, per molts àmbits de la vida en general però l'àmbit del voluntariat suposo que és especialment important perquè sovint es treballant en uns entorns amb una important càrrega emocional no? Clar, i la persona que... que pot sentir d'alguna manera aquesta pau interior, aquest optimisme, aquesta manera de viure, eh, també s'hi veu una mica reflectida i ja veu les coses també potser d'una altra manera. O els ajuda a començar a veure-ho, no? Perquè és evident que el sentit de l'humor pues, ajuda molt a afrontar problemes i superar obstacles. Perquè amb sentit de l'humor doncs, ho percebem tot a distància i els solemnes i els desastres sembla que no, no espantin tant, no? A més a més, les, les situacions dramàtiques, també mm, acceptades i vis, viscudes d'entra del sentit de l'humor, doncs són molt menys dramàtiques. No sé si, si recordeu, hi ha una pel·lícula que, que diu molt en aquest sentit, que a mi m'encanta, que és La vida és vella. Uh -huh on un pare dintre del camp de refugiats fa entendre el seu nen perquè no pateixi la, la vida com, com si fos un joc, allò, no? I és una, una situació dramàtica duríssima, no? I és un exemple, potser, de com es pot percebre d'una altra manera, amb una altra realitat, un fet tan dramàtic, no? I també malalties i, i discapacitats, eh? Persones que tenen alguna minusvalia física eh, accepten molt malament la compasió. És una, un sentiment que els distància molt. I la persona discapacitada però que té sentit de l'humor és el primer en riure's d'ell mateix i del seu problema i moltes vegades pren iniciativa amb una broma que, per ajudar a relaxar fins i tot el seu interlocutor. I vull dir que mm, és, és important. Eh? Algú que ens estigui escoltant potser pensarà o oh, està d'acord amb la importància de treballar en aquest sentit de l'humor, però no sap ben bé com fer-ho. No sé si en aquesta xerrada doncs, posareu sobre la taula algunes eines o alguns mecanismes. Per... Home, ja, en primer lloc, i com a cosa més important, és tenir una ecologia mental adequada, no? que podria ser doncs, prendre'ns la vida en calma i serenor, o sigui, no és estar fora del perill, sinó és trobar la pau enmig del perill, no? Per una altra banda, també saber gestionar la nuix, de vegades ens enfadem per unes tonteries i cal preguntar si és tan important això que m'està fent enfadar per sentir-me així, no? O uh -huh. també eh, ens centrem molt en lo negatiu. Doncs desviar aquesta focalització negativa, mirar cap a la solució en lloc de centrar-nos en el problema. Marcar una distància amb l'actitud també és important. Diem sovint que ens ho fem amb un cot d'aigua i és ben cert. Ser optimistes n'és un altre. I eh, ser optimista, i a vegades passen coses, no? I les no diuen, no, jo no soc pessimista, jo que soc realista. No, l'optimisme s'ha de treballar. Tothom en pot ser. No és una cosa genètica que et vingui donada. Eh, en som, si volem però ja aquí té tendència a pensar, a sentir i esperar el més dolent del món i l'ultimista és el contrari, no? Som si ho volem ser Viure el moment present El passat diríem que és memòria i el futur seria imaginació doncs ens deixem perdre aquests momentets tan macos, no? Vivim-los Canviar la realitat que no ens agrada però també seria una altra Situacions que no depenen de nosaltres i que amb una mica d'imaginació podem donar-los la volta a la truita però perfectament L'altre seria practicar activitats alegres. Sembla tan acostumats a fer-ho tot tan seriosament que ens fa vergonya jugar o cantar o fer alguna de les coses que poden ser més de nens, no? I és tan bo fer-ho, no? Bueno, moltes coses, no? com veus, m he dit diversos. déu nhi sí, sí, has esmentat una, una relació àmplia de tots aquests mm. mecanismes que podem treballar. A mi m'agradaria fer referència també que, a banda d'aquesta xerrada, avui la Biblioteca Camaratau també es donarà el tret de sortida una exposició que porta per títol Sumati, que de fet és una exposició que ja s'ha pogut veure aquí, Tiana, però que precisament doncs ara s'allotja a la Biblioteca Camaratau sí. i que, doncs, podran acostar se tots aquells que no hagin tingut encara l'oportunitat de veure-la. De què ens parla aquesta exposició? No sé si podem fer-ne cinc és, cèntims. És, aquest lema ho diu tot, no? S'ha uh, de sumar, mai s'ha de dividir ni s'ha de minimitzar els esforços que es fan, no? Uh, dirigit per una banda persones nouvingudes i en general a tot el voluntariari, i totes les persones, hem de sumar per veure si així aconseguim fer o tenir una mini riquesa interior que ens pugui aportar un nivell de vida, no parlo de l'econòmic, un nivell de vida tranquil·litzant i que puguem gaudir d'ella, no? Uh -huh. I a més a més, a mi m'agradaria esmentar també que aquests actes s'emmarquen en la celebració del Dia Internacional dels Voluntaris, que de fet va ser declarat l'any 1985 per l'Assemblea General de les Nacions Unides i sí. la seva celebració té lloc cada 5 de desembre. Tot i això veiem doncs, diferents celebracions programades al llarg d'aquest mes i de fet em sembla que la Federació Catalana de Voluntariat Social també n'ha preparat diverses, no? Sí, n'ha preparat una que és el dia 14 d'aquest mes, uh -huh. que a fer la celebració del Dia Internacional de Voluntariat eh? i sol, sol recollir eh, moltes persones i aquest any potser també podrem fer tipus somatí que col·laborin també o estiguin presents entitats públiques, institucions públiques que eh, han entès que el voluntariat és alguna cosa com important. Eh? Quin és el missatge que voleu aprofitar per enviar la commemoració d'aquest dia? Bé, <ríe> em fas una pregunta que em deixa descol·locada perquè no ho he portat jo, això, no? Però el missatge que crec que tindria que, que ser per tothom és que entre tots ho podem fer tot i que el que importa realment és la persona, però la persona amb majúscules, perquè quan darrere de les situacions que els hi poden passar, les persones que els hi prestem servei com a voluntaris darrere de les situacions dramàtiques, de les carencies, d'aquest patí, sempre hi puguem veure aquella persona, una persona com nosaltres, una persona que en aquell moment ho passa malament. Aquest seria, penso, el missatge més important. I quina és la salut del voluntariat a dia d'avui? És bona. Uh, a més a més, en el voluntariat uh, aquí a Espanya i sobretot a Catalunya i al País Bas, hi ha una tendència, unes ganes molt fortes de persones... Que, que es fan voluntaris i que volen col·laborar a aconseguir que les persones que ho passen malament aconsegueixin una millor qualitat de vida. I d'això eh, penso que casa nostra hem estar molt contents. La crisi ha incentivat eh, per engreixar el nombre de voluntaris arreu sí. de Catalunya? Sí, sí, en les situacions crítiques quan les persones ho passen malament és quan les persones són més solidàries. I llavors sí, es nota molt que hi ha més demanda en molts aspectes físics, eh, però també és cert que hi ha moltes persones eh, amb ganes de, de portar i de fer, eh? Vull dir, sí, sí, s'ha augmentat. D'acord, doncs ens quedem amb aquest missatge final, amb aquesta salut, amb aquesta bona salut del voluntariat i nosaltres hem volgut parlar de Maria Conxa Porrera, que recordem que és responsable de formació de l'àrea de voluntariat bàsic i de l'àrea de suport emocional de la Federació Catalana de Voluntariat Social i que precisament tindrem aquí aquest vispre a partir de les 7 a la Biblioteca Can Baratau per oferir-nos una xerrada que porta per títol El poder de l'humor i que ens ajudarà de ben segur doncs, a aprendre ens la vida amb una miqueta més d'optimisme. Moltes gràcies, Maria Conxa. Moltes gràcies a vosaltres, eh? Adéu-siau, bon dia. Diu, bon dia. L'entrevista